من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين يداعون منكم في الصفت فقلنا لهم كونوا قردا خاسئين فجعلنا هانكا للما بين يديه وما خلفها وماعظتا للمتقين بني اسرائيل تا قسم ما خطابات شروع پاري کي اول خطاب ترایت نمبر 62 پورې چلي ده اته نعمتونه او د نعمتونه دویم خطاب دایټ نمبر 63 نا شروع ترايت نمبر 82 پورې ورته کې د غني اسرایلو د مشرانو درې قباحتونه او د کشرانو پینځه ډلې بیانې دي مشرانو کې یو خباثت دا نقض عهد و د الله دوادي خلاف کول اللہ پاک د دا تورات مطالق وعدہ غستی و کوئی توری اوچھت کڑے اوپے خضو ما آتینا کم بی قوتی و اسکرو ما فی خدا وعدہ بیا رست دی ما تکڑا سمت و اللہ تمہیں بادی دویم خباستی اوس پین سٹھ آیاتنا بیاننی او مشرانو کې دویمه پلیتی داوه حیل فی احکام الہیه دا الله په احکامو کې هیل یو چلول کول تقریبا ندوه مثالونه پېښ کین یو د خالي دروازې دخکار دویم د جذب بقر دغوا دا, دا الله له حکم به ته الله اوسو نو پوره کاو به نه چلول وی په کې کاو د خالی پورز د غي د دین او د عبادت روزوا ښکار په بندو پای کې چلول جوړ کړ او غا ناراوي ځان له پارا الله پی عذاب راوز دویم دا غوا دا لالو لحکم وردشه و غوا لالکه پای کی چونچ را کولا سلویخ کالا پوری لالا نکڑیشو اخر که بیا با دلی ناخواستا تیار شو او غوا لالکه دو مثالو نا پی وی پده دویم خواست حیل فی احکام الهی اولنه مثال 65 66 آیات کی ولقد علمتم الذين تدعون منكم داڑمبه مثال دا اصحاب ثبت دا خاری والو حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی چې یہودو ته د عبادت د پارا وروس پېش کړې شو عیسایانو ته هم پېش کړې او دیو متتم پیش کړیش یوهودو د ایتوار د افتر او د خالی روز واخکړه عیسایا نو د ایتوار خو واخکړه او مسلمان اسلام والو مسلمانانو د جمعه د ته جمعه ور کړیش په خپل د غروزي یعنی يهودو د خالی روز زان د بار د عبادت مقرر کړې وه خو به د غیر وزه احترام نه کړې شي هیره پکې دا واقعا چې د خالی پورز احکار کړو الله تعالی شادوغان خین زیران جوړ کړ دا یو ساحلی علاقہ دا اله نه دی اله او دا اون سمندر بحر احمر و بحر قلزم چه ورده وی داگه اون دو نو دا کم شاخ چه فرعون بکی غرق شوی دی دی تا خلیج سویز وی او دی بل خلیج اقابا وی نو دا خلیج اقابا پا سر مانده دا غلطا دا کلی دی ایلا نقشوکی و سمده سی دی طرف پا دی زکی دی دغه کلی نومې دا داخلك د سمندر په غاړو شېدل ساحل سمندر او د دیپدیم کې د خالی روز د عبادت روزوا او زمانه د دا داوود علیه السلام د دا داوود دا دا علیه السلام د زماني واقعا زمون او داوود دې دا دا مزبي روز فرق دادې چې زمون د جمعه روز سیر اوو سیر دا اذان نوااله تر مانځ پهوري د کېبد دنیا کار نی اذانو دی یمي یوم الجمعتي اذانو دی الصلاه في يوم الجمعتي فصاوا الى ذکر الله وذر الباء چیلانو شي اذانو شي نو بس بیا کاروبار لیندین بریدو جمعه ترازه عبادت لا نو دا مساله ده چې دا, دا اوله ځان نه بعد بیا بیا مکروه ده خرید فیروغ یا به جمعه ترازیو یا به مانزه تیاریکه بس دنیا لندن به پریری خو جیکله جمعوشو د جمعه نو بیا د منز د کېدون بعد فیذا خزیهت الصلاه فنت شروع خلال وقته ومن فجر الله د جمعه منز شو نو د جمعه د مانزنه بعد به اجازهت ته زیخپل کسب کاروبار کرے نظم مزبیر وس اغه جمعه دا په جمعه کې پابندی صرف د اوله ځان نه تر منځ پورې ده مخکې روستو کته چوټي کې او کنه کېスタفه خدای عیسایت دا يهوديت کې د خالی روز د عبادت او ټوله په ټوله د عبادت وو وايي کې به دنیا یې اسني زکا اغي دارس په خپل خوخه کړي وانه الله ورته سخت اکړه او د ټوله روز عبادت او د دنیا کار فل ترکې په لازم کې دا خلق د سمندر په خوا کې وسیدل او کم خلق چې سمندر او دارنګ سندونو سر او سينو د اوی د میانو خکار و غیره سره ډېر تعلق نو دا خلق مچلی مار معنی ځان د پاره نیول او د خرص د پاره نیول کاروبار په امتحانو د خالی پورز رښتو به صورتي عراض کې راځي دا واقعي تفصیلی 100 63 آیات کې برایش عارف کې د خلیفہ اورسبا الله د امتحان په تور دا مايان وغيرها کبان د سمندر دوبو د پاسه ګرځیدل نور کله ودی غریبانا نوزان ستړي کونی ولې بینېش پیدا کېدل بنا بس امتحانو دیو تژړونې ولې شو ورله مختلف سوجو نه اوړل چدافو نور کل اور بسیګر زو نه او په دې ورځ باندې دا اخطار راوړم سوجو نو خپل سوال شیطان ذہن کې واچو شاداچا لګو چې د دې سمندر د غاړې نه لختي بوتل لو طالبونه جوړ نو د خالی دروازې نه به مخ کې اغا لختی ماخینا بن لری کو وببا تالاب تراتله مایان بابا سر راتله چې تالاب بڑک شو مایان بابا سرال بس بن به واپس بن چا ورته 10 کوي کبانی نو نوې خپي وګي اخته وګي دغه چا ورته به 10 پېنا جالونو کونډې واچولې پاغي بیني کول مختلف چلونو دې طریقې سره یو د بل نو بل د بل نه دا چری زکاو دا هلي عامیش هله ولدا جوړک دا الله غناروي ځان لا پدی چلونو روا کول پدی هيله حواله مس الله په عذاب رولې الله ته شادوغان بزوغان جوړ دا عذاب شډونه مسخ شو دا واقعي بیانې خدا د یهودو د مشرانو پلیتی دا دا واقع شوی و قران ذکر کوي خود مدینه يهودو د نبی عليه السلام په دور کې دا خبره پټوله دا ايده پر شرم او کنه چې بلار نه کني شاد او جوړ شي نو دا خبره پټ ساتل دیتو بچاوي الکه دا چې نن ماړه دا څوک وي چل نه نشي نلوي ولقد علمتم خذا ته معلومه پټو ما ته پتا دا چې دا څه واقع شو دا بلار نکا اکر کوته نو ما پټوي ولقد یقینا علمتم پیجندل تاسو اوه کسان اته دو منکم چې زیاتې کړو منکم ستاسو نه فسبت د خلیفہ اورز پتاسو کې چې کوم خلکو د خلیفہ اورز زیاتې کړو تجاوز او هیره کولی ما نیول نی ول پد غچل فہلو نو فقلنا پسويم لهم دتكونو شق قرادتن شادوغان بېزوغان خاصی ارا ذلیل او خوار بس دغه خلقونه دغه زناور جوړشه دا د دې هلو په واجه دیو جن حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمای لا تر تکيبو مار تکيبت اليهود حتا تستحلوا محارم الله باذن الهیل تاسو اګه ارتکاب مکوي د هيلو لکه څنګه چې يهودو کول چې تاسو په معمولی معمولی هلو باندې د الله غ حرام ځنل حلال او جائز کړي داسې مکوي دا د يهودو کار هيله لکنن سوا مختلفي هلي کیږي کارو کی کاروباریان د ناروا کار د جائز کولو لپاره چلول جوړي دارنګ دا الله ترپنه پید دا, دا الله یا دا بند حق پر شې وی دا غیله چلول جوړی زکات له چل جوړ کی چې زکات نه بچم قربانې له جوړ کی چې قربانې نه بچم دا چلو نه کوي هېلې کوي دغره نبی علی سلام منه وا چې تاسو د يهودو غون ته هلې مکوي چې په معمولی هلو باندې تاسو دا, دا الله غ حرام زاند په راه حلال کی دغره یہ وہ ہلال دام دا چې زموږ علماو د دې دلن دي زیل کې ذکر کړی دا هغه داهیل اسقات چې ورته ویل کی دام لیکل د دا علماو د علماي دوبن فتاوی کی چې دام هیلوا هیلہ لقد ذق يهود پشان آغا دا دمړی د پارا مسله دا, دا. یو سړی مرشو بیمار یا په سفرو او د دې بیمارې یا د سفر د وجې نه مونږ قضا شوه ده یا روږی خړلې نو دا ده هدایم د الیکل ده هداې ټول تفقه کتابونو شامی و غیره چې کدا سړی پا دی بیماره بیماره که پا سفر سفر سفر که ملشون پا دبانده در روجو او دمونس قضا نشت چی در فیدیه پا شکلی ورکی البتا کور تر رو رسید روزی و تا ملوش بیماره نخشو روزی ملوش و در قضا رو و قضا رو نلع نبیا اوست که دی امرین وزید بکی چی ما تا روجه پاتی در فیدیه ورک یا منزون پاتی در داغی فیدیه ور فدیه بیاسه دا نو د یو ورځې او د یو مونز فدیه دا داسومره چې سرسایه مو ورکو بس اسانی صاحب نصف صاد غنم سرسایي صاحب د یو مونز او د یو ورځې دغه وا زمو بدینه او شریعت کې دلتزم دې ملک او زمو په دې مليانو کې سره وان دي چې مړې وشي نخا مخابله که سخاط ورپسی روڑه سخاط سخاط که نه سخاط ور, سخات. سخات ور وی رو اوکه اوگو را اغا پلان کی پسی وی سخاط نو کڑه نوال خودتا تا پوسو که چه دا سخاط ارچا پسی باکه نوال خودتا که نه دا روجو دا م... آ... سوردوی دا منز دا قضا دا خد تاسو دا خلک داړه کوي په بل مازه او پروجه خوره دا خلکو دا زین د دانې د داوامو حساب پورې تر دې پورې چې زویم د دې عامو مليانو مینه د چې کوم لکه وافقانه پويږي دا شي براینا ملياني ایم دا خیال له جوړیدا اس قدار شي دا خد تاسو خلک داړه خلکو دا زین د داوامو چې زس خاط برابسي مولي شي پکې بس مونږونو روجیر سوي معاف کی یودا دا, دا چې بیا اسقات شتریم نو پوره اسقات ده اصل کې اسقات دي د اسقات جوړ کړي و کنه اسقات اسقات وتولوي اسقات وت دیو جنوي چې د په ځمبانې کم واجب پاتې ده داغه دا اسقاتو شید دا زمينه ساقتش نو د شریعت کې شته د فدیه په شکل په دې شر چې بیمارو یا مسافرو او موقع ته میلو شو ر را نهړهو بیا به بسیت کوي د فيدي اوس بلمازه د رژه خور دی د هغې سقا نهکه دا ټوله دنیا ورکی ماف کېږي نه داګ یا په ببیماره کمل شو او یا په د دا سفر داان کمل شو موځونه ر پ د بیماره او د سفر د وجه نه ر پاتې نو بیا بیا پ شتهته موقعه قزانه د میلو شوي ده دا دا خبره دابال کلی دا. او دمون ټول د بلده چه بیاغ فیدیم پورا نوار کئی مثلا که زر رو بے فیدیم نو دوی سل راواری نو پده کلو کې کم ملکونو کې چې گوڑا کیگی که نو گوڑای او ګړه گوڑا ناغلتا و سرا گوڑا کیدی کمزه که غنم کیدی غنم بوجه موجه و سر کیدی چار ساده او ده غاش طرف او کوم ملکونه کې د اسواد 12 ترته غوزان کیږي نه سر غوزان کی او سل نیم روپي کیږي او بلته بخي ماتا ته در بخلی هغه بل ماتا ته در بخلی ودا چې او به خو به زسلو نظر جوړي چې لاسو کسان ته ووباو نو یو بل ته و بخي دایره جوړه کړي دایره یو بل ته ماتا ته در بخلی نو چې وی بخي اخر کې وې تقسیم کړي بس وې د سلونو زر کړي مداريان ها سلام زړه جوړی به خپلو کې تقسیم کی یو <تصفح> خبره داوا مده پا دا طریقہ چې د فدیه ادا په دې طریقہ باندې دا, دا, دا چرته قران سنت صحابه تابعین تبع تابعین ائمه مجتهدین نا چرته په په په قیامت پوری سغنی شي ثابتو یو خبره خدا ا شریعی طریقہ اغلا چې کوم فقاولی کړي فی دیاله بس اس دایوی روزه او صدقه شرطونه چې مخکي مو ده ما خبره ده چې دې کې څو غلطي مفتی شفیع الله کتاب د جواهر الفقه مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع الرحمن جواهر الفقه کې داغه په مختلف مسائلو باندې رسائلی یعنی تحقیق اکڑے دے فقی مسائل نو بائے کہ یو دام دے ہیلِ اسقاط کی شریح حیثیت یہ رسالہ دا پہ باقی دا جواہر الفقہ ہو گو رہے تو سب دا مسئلہ پورا واضح ایش دارنگ دا مفتی کفائت اللہ دیلوی رحم اللہ دا کتاب دے دلیل الخیرات فی ترک المنکرات یو ور دلالل الخيرات ته او زه فهمم زبو کتاب ده نه دلیل الخيرات فی ترک المنکرات د مفتی کی فایت الله دیلوی مفتی کی فایت الله د علماء دیوبن لیسړی او زما د استاد او استاد نه مفتی کی فایت الله علماء نی رحم الله حدیث دا غنه نو مفتی کی فایت الله دیلوی چې هغه ته هندستان کې لقب ورکړی شوی او ابو حنیفه سانی مفتی کی فیعت اللہ دیلوی سے کفایت المفتی فتاوام دا او داوام بیم پیجنی تعلیم الاسلام خو پیجنے کنے یا ورکوٹ کتاب دید دا دا آغا مفتی کی فیعت اللہ سے دا. نو کفایت المفتی فتاوام دا تعلیم الاسلامی کتاب دید دعوام و معشمانو دا د کرده کتاب نو دارن نورم دیل کتابو ندی یو کتابی دلیل الخیرات پري دليل الخيرات کې د هیلېس قطعه مسئله چړلې حواله سره چې د دا بدعت دا. مفتی شفیع رحمہ الله د بدعت درن بیا فتاوا د ارولو دیوبند د مفتی زرمان دیوبندي دی. امداد المفتیین د مفتی محمد شفیع رحمہ الله درن سونه چې بزموږ د اردو د دیوبند فتاوی دی ټولو هیلېس قطعه بدعت ویلې ټول د دیوبندانو په کې اختلاف نشته صرف بریلیانې قائل دي ا کدلته کوم دیوبنده کوي نو دا دیوبنده نه دی مړه دیوبند سره په نوم ته خو نووي شي ځان مېنوږي زه دیوبنده دیوبند خو یو عقیده او فکر دی چې هغه دا کابيرين په کتابونو کې اوس کروستي او مولا لیکلي د پلان کې مدرسې مفتی سېب لیکلې او ډیګري ته رسان سره کی دے. ولی دی مفتی غټ مفتی دی مفتی کي فایت الله رشید احمد غنگوہی مفتی ازو رحمان دا」. دا. دی از دیوبان دیوبان دیوبندی اصل کې دیوبندیت دغه دی کنه ته خو سټی دی دیوبان کنه نو کاوی کتاب کې دی نو دغه دیوبندیت ترستم مولا بارسوي او غزانته دیوبنده وی وی دی مو وی دیوبندیت دق کوي چې رشید امر ګنگوی سويلی اشفلی تنوی سویلی او مفتی ازو رحمان مفتی شفیع رے مولا دیغه خلک دیوبندان ها دی ټول دغه ته بدعت ویلی زماي ده سبیل و لرد دل بید ساده الفاظ و ساده جبکی پس سنن تاو پرد دل بیدت نو پایی که بیا په دی ملک که کم مروج بیدعات تی نو پایی بانی ما مختصر کلام کړی ده و فتاوو خوالو سر و نهیل اسقاط بانی و مخبرشتا دا, دا دیو بند دا علماء فتاوی ما تبسیلی را نقل کردی دی پاکی برحال دغشه خوبای بلا یا غلطی و گوره علمی علمی غلطی اچ هیله پکې دا غدار دې کې هیله څنګه یو خدای هیله راکنه چې ګرځې د زرونه سلکې علمی خبره تکوم علامات ولابات اصل کې دافیدیا بارا کې مسله دا را چې دا حق دا چا دی د فقیر دی کنه فیدیا سرځه بچا کی فقیر کی پدې هیله اسقات پدې دایره کې چې ناشتی نو اکثر پکې مالدارم ناشست مولا پهغبانېفیدی نه کېي نو چېته تهای چې په تا خو نه کېږي که نه نهمونګوي د دغه فدی نه ص ده جوړو او چې کله ص شي نو بیا موله جا شي څنګه ص ده کوئ یو بلته و بخو نو چې او بخو نو اوواجب لکه د فیر ته او بخله بیا د فیرې بل توبه خلاس فقير ماشي فقير واپس مولوي سی توبه خینو وي لم چې ورکول نو هغه واجبس فدیه او چې مونږ دې واپس راګنو دا صدقشوه نو صدق ماله رو غریب ل جایز دا نو هو وخا ٹھیک دا چې Tale درکړه نو دا صدقشوه مونږ به اومنو خدا په خپل خوخه کستا په زور دې کې خپل خوخه شته حديث کې خرازي چه لا یهلو مالو امرین الا بی نفس من ہو که چرت دی ته پته پتاولگی چې دا فی چې مال را کرده شوا او دا خلک ما تا سوئینا نو دی بل لور کئی کور دی ولی نوڑی او دا خورتا پتا دا او دا سی کلوشی دیوی نجی دا پخپل را کرده نو بیا پا که معاہدین علمات طلبا بیا کلکی نی نایی چه ور توب خینات منده کی چله چې دیور په سیمن دی ویلا راوی ني سوي اسقات تختاو نو دا تاسو څنګه وای چمغه وته بخل او مطلب دا چې چل دی کان شیخ حسن جان سي رحم الله او وي چل لون ولون فيه څه چل وبقي چل ولو بقيقا خ بلا دا چې حدیث کې راځي چې تا یو زلدته هيبه ک هيبه په چنه نه بخل چو دل دیوبہ خوبیات علی نو حدیث کی راضی ار راجو فیل حبتی کل کلبی یعود فی قیئه دا روایت ک تاسو بل زینی لیدل دی مولیاں نو طالبان نور الانوار وغیرہ کی کتلی عمران خل کده پيو مسالہ کی کنه نه انا خل ک کتابو لیسکی ها نو نبی علیہ السلام فرمایو سڑی چاته شی او بخوبیت واپس علی دا داسه دا لک سپیچ الٹے او کی او وسٹی ندابه تاسو څنګه وای؟ نو سپیږون دې ولټه سټه واپس. چې ولوم واخونه به دې څنګه ده. برحال نقصانات ورګ ډیر زیات. دغه اهیله دا واجب سکي، صدقه کوي، پدې هيله هيله کوي. او نبی عليه السلام مني کړی و چې لا تر د کی عمر تک بتل يهود حتا تستحلوا محارم الله بأذن الله. درن د مولانا سرفراز سب درس ابراهيم الله کتاب دې راهي سنت ا سنتت که هم لی قته او دا را باې باست او فطو حواله او د دوی دا ټولکرکوتونو خبرتونره نقل کړي نوبار حالدم یو له ده یو دو دل ته له کړی د خاری پوررض دویمسه چلکاو کوو نا رو او دو کوي نا روان له رو دغ خپل د سره مشابهت ته نو کو سوګدا وی دا ولی دا دی چې لګرونه چې دین او شادوغان نه جوړی نسل کې د نبی اسلام دعا چې الله سماومت پدا سي عام عذاب او مسخو شکل بدرول باندې بازام مم کې تا خبره نور خو ګنا ده برحال نو د يهودو په دویم خواست د مشرانو کې یو هیل فی احکام الالحیه در لاحکامو که هلی کل پا غیرون بے مثالو د در وزیخ کار ولقد علیم دماللزینو یقیناً تاسو پی جندل اغکسانی تدومن کم چی زیاده که استاسو نا فی سبت دخالی بورس فقلنا لهم گویدوی تکونو شه قردتن شادوگان خاسین زلیل و خوار فجعلنا ها پس اگر زولمونگ دا واقعا نکالن برت لیما دا آغا چا دا پار بین یاده ها چی د دا غیزه که وما دا آغا چا دا پار خلفها چی لریو دا دا غیزه اینا حاصل ماناو کرد دا غیزه که او لریو یعنی پا کلی وطن کیونو آغی خو پخ پل استور گورید او دا دی کلی نا خوا خوشا کلیونو خبر او رسیده لانکی کلی کې دا چل شوید وما ازتن او نسیت للمتقین دا د دا د دا دیومت نمون که دا خبله هیلی اسقه زکا قیاس کړه ولی و معایزتا للمتقین معایزتا دا واقعا للمتقین د پارا د امت متقیانو دا دی امت نا دی امت متقیانو دا پارا پا دیکی نسیت تے چه تاسو چرتا دا سی میلی شورو نکه د مطلب شو دا شادوگان چی جوڑ شیو دا دا غکلی والا چې چی دا هیلی کولی دا غکلی خدایا یاد چيدا دري روزي جمديو به امله شي دري روزي دا, روز روز دا زکه دا قانون ده چې کم خلق مسخ شي دا الله پازاب نه جمدي بیا نه پاتې کی امري او تفسير هلماني والا هم دغلي کلی دي دلته و ظاهر القران انهم مسخو قردتن على الحقيقه على ذلك جمهور المفسرين وهو صحيح بیاوی ولم يعيشوا اكثر من ثلاث ايام درروز نزیات نی پاتش دنه سکو وی چې لیک یو دو خبرین یو پرويزيان دي منکرین حدیث او دا قردتن حقیقتا شادوغان شوینو اې داسې دا خبرو نه منکرت عقل شي کوم خبر نه م او ای داوی اللہ ولخيون طبیعتونه د شادوگانو کړل موه ادا سي تحریف دي زکا روح ال مانی و ظاہر القران انهم مسخو قردتن علی الحقیقه حقیقتا شادوگان شی او دیم خبره دھریا کومونه سپه دلیل نیسی او یا مو د الله نہ منکر ساينس دانان ای یو وی یو نظریت کم لکم خلکو اسکول ویلی سائنس ویلی نایی بخیاجی داروان نظریه داروان نظریه ای جا نیکا نا خاضن اگه دادا چه انسان چهو کنا نو دا اول شادو دا سرور ورو ورو ورو تی دا انسان جوړ شوی دی او بیا وی وګوراسه په کتاب کې ني کو نو قرضتن خاصين نشادوغان وګنو یدينه به زه انسان بیا نسل بڑاو شوی مې بستاسو به مو خو نیو ک تاسو یې دی به نشادوغان او اولاد او دیم د انګريزانو په ری د روسيانو موسيانو نشادوغان اولاد دي شکلونه مخه دي د دې بې چتا سوای چې قران کې دا دلیل نشته نو دا واقعا کمې زمانیې ده دا, دا داود علیه السلام د زمانیې ولیدنه مخکې دنیا کې انسانانو کې انسانۍ دغه ځای نه شروع شو بلا دا چې مسخشه قوم الله پرې خنره روح المانی و لم يعيشوا من ثلاث ايام درې ورځې نه زیات پاتې شي وینه درې ورځې بعد دوی مړ شوه مړ شي دی قال موسی لکه قومي ان الله يامركم ان تسبوا بقره داوس دیم مثال ددی پری هیلو هلی کی یو دخالی پرواز کړي وا دیم د موسی علی السلام زمانہ کې هم کړي وا اسی هیلوا چلول موسی علی السلام وته الله په حکم ویلو وا لاله کې دغه غوا لوالو لولو کې چلول جوړ هلیه کولی چلول وکړو چون چره شورو که نن بشی و سبا بشی و سنگ ده و سنگ نه ده پده یه پاس کهو سلویخ کاله تیر کرو خواه غوا علالو لحکم ولی شده چه غوا علاله دا یه و همه خبره روستو یه واقع را روانه ده د قتل و نفس و یه سڑه و جلشه و رو ده آغا قاتل نمالومه ده نوید دې د پاره ورته وی غوا لاله کېو د غوا د غوخه په دې قاتلو وخینو قاتل به جندېشي او خپل دا مقتول مقتول به جندېشي او خپل قاتل به وخی نو څوک وي د غوا د علالو لوجه سره اسري مرغ خدا خبره سيدنا ځکه کله مړې اول شې او د یمړی د پارا د غوا د لالولو حکم شوی نو د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت قول ابن کثیر نقل کړي ابن کثیر تفسیر ابن کثیر و یتلبوها مدته 40 سنه تلبوها مدته 40 سنه سلوی کالا دیدا وا لټولوا نا مړې سلويخ کاله دغه څه پروته په انتظاخه خو خوه نه هغه مړې بوي نه کوه ښا او سلويخ کاله افتم نه میاشم نه سلويخ کاله یم باسه جنان نو دا خبره زه نه دا دای 6 د دا مړې د پاره د شې شي وي د غوارا لاله حکم شي وي ولی بیا په 40 سال وقف راځي فدې مړې سره څه چل کاو او چالي سال بعد کتوه د قبر کې دفن کړي نو عام د الله قاعده او قانون عام ده سیاوا د سباځه مستثنیاتونه چې د انبياله مسالم ساد بسمکه حرام دي اغتر او تازه دي دغې نه علاوه د شهادو باره کې مفتشپیره مولا دي کړی امی خو د انبيو په شان یقین نشته کله کله د ازمکه سو مرکبات عناصر و غیره پاږي غی مواسير شینو کله د شهیدو چې بدن خورې شونه دا مطلب نه چي دا شید چې دنه شهادت نقصان یو بس کله د سمکه د وجهه تاسو مو شي خو په نبی باندې خو حدیث راغلی نبی عليه السلام فرمای د انبياله مسالم جي سونه پري خور الله حرام کړي خو عام مړي د لپاره څه قانون دی هه سکی گی. دا مو فقهي کړي فقه د جنازه پباب کې ندی ویلي چې ما فرې مولاوي کوي په یو مړی باندې جنازه نه دا شوي نو په قبري سورو زکولی شي درې روزو پورې کولی شي اې درې روزو نه بعد باندې کوي ولی هرايم لیکلي چې د درې روزو نه بعد د وجود دا زوال شروع کی نو 40 سال بعد خو دام قانون مطابق پکاره چې مړي زره زره نو بیا څنګه غوا لالہ کې غاپي وغه دا سینا دا چې کومو مفسرین لیکلی د نو دا خبر عقل نمه خه البته مفتیشیخری مولا یو توجیه کړی دا معرفت القران کی او ای داسه دا چې کېдеш اداوی کېдеш چې د غوا د علالو له حکومت وملینه مخکینه شوی غوا لالو له حکومت مخکینه شوی وا خو وجه نه بی دا ویری مفتیشیخ چې ول یو تو یالالیکه دا وجه نه خوی دا غواله له حکم مخک شه او دی اخری ورځو کې چې کلا غواله له لوره کنه سلوې ښکاله وا په دې وخت کې غمړې مشو نیوته وی چې زو سپوخین نو دا خبره سو ذہنري خضرې متوجي ازموندہ حضرت سیکدا از مولانا حسین علی ولی رحم او د مړی واقعا او دا وا د جودا جودا زماني دی یو بل سره هیڅ تعلق نشته تعلقو هیڅ نشه غوا جودا زمانہ کې الهاله شوی دا مړی جودا زمانہ کې شوی دی دا غوا او د مړی یو بل سره هیڅ تعلق نشتا نو سوال دا چې غوا بیا پساله الهاله دا حکم ولې شوه ده. او سوال بیا دا دی چې دا مړی پسرا جامدیشو ٹھیک دا نو مړی پس جامدیش واه رستوبوي چې کله مړی لوروځه ٹھیک دا دا چې د غواده علالو حکم ولې شویلې ناغه تفسیر مدارک والا او تفسیر ماوردی والا لیکل دي د غواده علالو حکم دی او جننه چې مړې شویلې وي وخت چې جمع ديش نا او وي وي دا, دا علالو حکم دی دا پاره او ليو هو بین معبودهم عندهم ليو يو هو لنا حاوینا معبودہم عندہم او باز عبادت داسې لیو حاوین علیہم معبودہم مطلب څه شو دلې دا غوا دالالو حکم ورته د لپاره شوی چې د دې پسړه کې د غوا کم تقدست کنه ولې وتقدس نو په دیسرائیدو کې دا څه عبادت شي کړو هغه خدایي پسړه کې پرتوا او د خداتو بیاره ړه کې نو الله په کورتووي په خپل لاله لکه چې د خدا بیارم ختم او د طرریخه ده یو سړی د شرک نه توهیته راغې مواهد شو نو په د پ خپله لاسه د شرک شیر شیروان او مات ک چې د زړې دغ د ش ره خ دشته مثالونه شریت لکا شراب حرم شو نا صلی الله علیه و سلم په خپل لازم انگی چاته ماته کې خیالمه ثويت دارند شرک باره کې نبی صلی الله علیه و سلام چې مکه فتح نو پاغه صحابه و باندې پاخل کو باندې خپل لازم بوتانه ماتول چې څنګه شر ختم شي دیو جنه یو شو د شینې یره د شرکی تور نو هغه شپ خپل لازم ختم ک چې زړه نه یره ختم شي یار ترخه د ځړنا ختم شي په کور دي تور جنډ لګول دارن یې چې د ما ته کټوي خې ولیدا نظر مته ما ته کټوي د نظر لپاره دا طریقه نه د شریعت کې خپلې طریقې لري ما ته چا چې دې د اس په نال په دروازه ټکوالې لري الکه چې دا دونه د خیر برکتونو دې اس په والا د دې اس دخپې نه ولې لري کو دارن چاچې دې زړه چپلہ گاڑی ته ځوان د کړي یې د گیټ مخې ته ځوان د کړي نوس کده قران د کیناس مایل شونورتی ورشه دا, ورش دا چپلہ او ما ماته کټوي او دا اوغور دوا یاره ترخه خدمت میه شرک به په خپل لاس ختمه دی ديتم الله په کوئی چون کې ستا سوزونو کیو سمغه یاره ترخه پرته دا دغه د خدای تو نو دا په خپل لاس الله کې چې د دا ژوندم دایره ترخه او زی ندې چون چې را زکه کول پښه پوس غنیواره لکه اوس کوي د دې سوار له سمیس ساده د دې زمانې کمزور مسلمانانو ته ویل شي شی. چیرې د الله حکم دی خیرات وکې یو غوا لاله کې می خاله لاله کې سکران کا دی خو بشل زره لالي کې هر کال سونه لالي په قربانۍ او دې سره پیغمبر موجود دی وته غواله لکه غواله لور دوونه غټ ګران کارو چې دې چون چرا کوله اصل د قیروا چې خدا به سو پخ پخ الله صلی الله علیه دقه خراب دیو جن نه ځړنکاو یاره دا به خپل کوي دا موسی هم زه تر اسی او کنه غوا چې دا, دا خو مور مرده انتوانو ته غواله وک وایي معنی قیامت راځي او یو متیاځی کی متیاځی نو <خخخ> no. دو دوه پوره انډیا کې باز خوراکونه دا سردي خوراکونه غضایی ع دا پای کې باقی دا د اندوانو د پاه د غوا متیازې او خاو خاشنن. دا خا ک سوټیڅ ش دی دا پهکې میلاوي مباره کې ګړي غبار کې او کالم کاې اندوانو باری کړی نو no. یا تصویر ورکڑیو پینڈ شت علا او ده اوغا متیازی که ده سر شایتنی ولی نه حل ده قدس دونه ایترام اوغی خوو ور که نه نو دارنگ بنی اسرائیل و موروا نه خو خودیو نایی داوی دا موسا مولکار گوری دیو سمونگ داوی غوالالا که چیسا با بگار رابانه کٹ والی تکو کٹ رابانه والی وزم بای که نه دا نابویا خلیجه قران حدیث نه خبر یو د شیر پاقی دا پا ختای چ ورته چ ور د لویزان پنوم یو لسمه د ولسمه مورکا دا خاریان په دې خار کې 11 وی یا پنجابیان پنجاب 11 وی شریف پیجن لویزان پنوم 11 وی شریف یو لسمه دا ورکه نو چې ورته د مورکا وخا کټ وره باندې واړی مصیبت براته ورسې بچيبه میتابا کی ده عقیله داران ده عقیده ده که ده بابا ده خوانا قبر ده ده قبر ده خوانا چرتا غوا میخی چرتا گیاو خوړه که نه مصر خوا کی پول پتیو ونو پاونکی چرتا مارغان وغیره پرندیوی اغین اخکار نکی بابا برا نقصان رسی وا بو کټ پرابانی واړی د شبی بیا خوب کی رازی شل و سر علاج شل نیزا که نه اغیبا به بخی دا اتو او او ک دی بنی اسرائیل هم د موسی علی السلام په حکم بلکی چون کولا دا السلام بل دا دا و نه لاله بلکې چون چرې کوله یاره د وجه نه دا خو نقصان راتونه رشي خو موسی علی السلام نه بانه بل څنګه کېد نو دا به یاره څنګه د سمرو مرداو ځوان او کوډه او زیړ او کو تور دنه بده بس وخت پاس کاو 40 ساله په دې سوال جواب تیر ندلته خود و سوال جواب لري او مسلسل بلته الله ذکر کړی دی دیبانه دی په پورا وخت لگے ده موسیٰ علیہ السلامت غوال علیہ که خجی لڑا خلوکی دا بس چل کی دا که غوال علیہ را لگوری تباکیم سرواز تیرش موسیٰ علیہ السلام علیہ که سچل موکو یر جی موخو یو غوال کتا علالورم اغشتم خموی چیرہ دا بگوڑے یادی که زوانا بیادی خواہ زورگ زبا اللہ نتا پوسکم چکل وحی کوئی تور تا لڑ شام پدیبم وقتیر شو کوئی تور ته مو محمد رسول الله سلام قال الاه تل معلوماته لانو کړه بيداوي يره بس در میان نه د بډه نژوان ها را باغ دته ویله ک دغه سينا خجي وبکو بیا وسمو دا بعد الکه سچاله مو کو خو بیا غري شي وي زمون سې شکال بلې ښکاللې <تصفح> سې ښکاللې دا چی رنگ به سنگي بس پدي چل باندې اي ک به وخاز چې بیا لاړ شم ته پوسبو کم مې پدې وخت یې چا جی سان برحال دغه چون چره ذکر کړي وایس قال موسی او وختي و موسی عليه السلام ل قومي خپل قوم ته ان الله بهشک الله یامرکم حکم تا اوستان تزبو بقره چا لاله کې یو غوا اے بقره تن تګور تنوین د تنکیر دی هر غوا چی دی بجینا ابن عباس رضی الله تعالی او وی تفسیره المانی والا نقل کړي لو زبحو ایو بقره ارادو لا اجزاتهم ولكن شددوا الانفسهم فشدد الله تعالى عليه دوی چې کومه غوامه لکړې وې کافی و خو دوی ځان ته سخت تکړه نه اللهم ته سخت تکړه ځکه شرطونه اوصارف دا سی بیا قران بیان کړی دی شیخینن پیدا کولې ګران قالا وی ورته موسی علیہ السلام انتس بو بقرہ چې الاله کې یو غوا قالو دوی اتتخذونا ایا تمونګه نيڅه هوځوا پټوقه موسی عليه السلام ته غپلګي کرشتیاوه غپلګي پالاوی ورته موسی عليه السلام اوځو پناه واړم بالله پالا انا ګونا چشم مینل جاهلین ده جاهلانونه 80 په دین کې او په احکام د الله کې ټوکې کول خو د جاهلو کار دي نو زه جاهلم چې ټوکې کول د الله حکم دی خديو سیب نو دا لو دوی دوړ نه او غواړه زمونږ د پ پاار رببهکه د ر خپ نه ی بیلنا چې بیان کې مومونږمت ما یا سفتې د د غ قاله و ورته موثالې سرهې نه بشکله یقوللو انه دا غوا چې د بقرهتونونه وا دلهفاارزون نه بوډی د وله بکر نزوانه نه د باید نظالکه د دی په منځ کې درم د په من باید نظالې من لب زیحی دی تاکید د سیرب بلکې عوانن مانوند ده در میان خدا صرف تاکید ده پان ففلو پس کا و ما تو مرون هغه چتاست ته حکم کیږي کی پاغه د حکم ده تکیږي وک قالو نو دی بیا ویو دولانه واړه زمون د پاره یو بېلنا چې بیان کی مونږ ته مونږ لا پاره د رب نو واړه یو بېلنا چې بیان کی مونږ ته مون مالونو ها څنګه د رنگ دې غوا قاله وي ورد موسى علیه السلام انه بشک الله يقول وي انه هذا وابقره تن واده صفره و زیاده فاقه ان خالص ته لونه هاده ده رنگ تک زیاده بورد بورد ده تصر و ناظرین خوش علیه که تن کوله را چه سده ورده بوره در نه قالو دی بیاوی و دولانا وارز مونگ پار ربه کدر اخپلنا یو بایی اللنا چه بایان که مونگ تا ماهی سس فت ته ده ده و ان البقره بشک دا تشابه آلینه گره ورشو پمون دلتا بقره رو ده بقره, بقره بقره تون بگینشت ته او ده مخ که بقره تون بقره تون نمارویه چه ده ما نسا او دلتا بقره بز ده جنس ته جنس جنس اطلاق بیا کی این البقره تشابه آلینه بشکه غوا گره ورشو پمون و این بشکه مون چه و انشاء الله که ده الله خوخشی لمحتدون نو هدایت بومون مقصد تبوروزو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ د ان شاء الله نو ویله ټولو مر په توفیق مو میلو شو په د ان شاء الله توفیق مخه میلو شه مودریرا تیرش واخیره وخت کې بزایا سوال کړي قالو دوی هغه قالا موسی علیہ السلام وی, وی نو بشکره الله یوقولو ان حدا و بقرۃن غاد لازلولن ذلیلان ذلیل واغانو کې ذلیل کم ځای را راي انسانانو کې زلیل جدا معنی لري او پسارو کې زلول او ذلیل هغه څارې د ولیکي کې چې کم کار کاربږي نو موږ په پورتو کې دا معنا کوو ذلیلہ خلکا دا خصاص د پوی د لپاره مو که پښتو کې محاوره کې معنا رااړاې نو داسي کوي لا زلولن داغوا لا زلولن غاړه نه دوتې غاړه نه دوتې کارنده نه دا دا زمیداران به چې زمیدار چې کله غوی باندې یو وی کوي کنه نو اول خونیه مختا نو بل غوی سره دا داسې پدی دغه کې تل کې یا چې غانې په کوي کنه نه سي دی بل سره تل کې نو هغه بل سره ګرځي داسې کنه نو چې کله چې دې کې نو بیا په یو کېږي نو بیا وګورې له کوم غړې وو ته مطلب چلے ځې نو لا زلولن غاړه نه دوتې کارین دنه دا یعنی دکور پالل شوی غواړه دګوڑ او دارټ مارټوال نه دا, دا, و دا عرط ندا. نماز تفصيل خپل کیده زلول لا زلولن کارین دنه دا څنګه تو سیرل ارض چې اړولې وې زماکا زما کې نه دا اړولې ګوڑ نه ریکړه دا سوړتوي اې څه شی دی ير یوه له کس نه والا تسکل حرس اونوی د یو بکړه فصل فصل یو بکړه نه ارټیم نه یعنی پختو کې ورته سوئی تو سیر الارضا جوتی ندا ولا تسق الحرسا و عرطی ندا یعنی پختو شوا پختو کو وای ای کانا را د پختو ایرادا پی خوریان اگو او دقا دا پختو ایرادا مسلمتون سالمه دا روغمتا دا مسلمه یعنی گوڑا شلنه دا اولاشیت فیحا نشت مخالف داغا و رنگم کې که تکز یادا دا بلتاکی بکی نشت می تا تاسو سوچو چې دا سی غوا معلومات درانه د وسو پیدا کی نخپل خپل ځان ته ګرانه قالو الان دی الان اوس د جې ترات لوکړه بل حق په حق حق نه مراد دلته پورا بیان نا. قالو الان دی الان اوس د جې ترات لوکړه بل حق په پورا بیان اوس ذرات سم بیانو کو اوس یې سم بیان نو کو بیان مخ کې نه سم کو خو مخ کې زړه نو اوسه متزړه شنو اوس د باندې ولګی دا اوس یې فذابوا بها بز بزبی لا لا کرا دا غوا فی الحال وما كادوا قریب نو یفعلونا چیکڑے وادار زړه نه نکاو وبس مجبورو شو نو بادل نه خواسته وکنو به غوا لا لا وایس قتلتم نفسن ده دریم خباست ده مشرانو ده یهود ده جرمه بے, جرم بے گوناکتونه کړ قتل النفس یا ارتكاب د منی انو هو اتهام بری بے جرمه بے گناہ سړی وژل دا قتل کول گناہ کول او بیا په بے جرمه گوناو بے گناہ سړی باندې ورتپل الزام لګول دا په يهوودو کې کار ترور یو خواساتې سو واده خلاف دویم هله درم بے جرمه بے گناہ قتلونه او پاک دامن بدنامول گناہ جرم به خپل کو بل به پکې کې چې دا بس دکړی لکهوس قتل یوکیو داوا ببل باندې وش دق د يهودو کار دا کم بنی اسرائيلو کې شیو د موسی عليه السلام په دور کې یو سړی وای مالدار نخبل تر ګوران او وځه اولوریه خزوه نو وای چې زباس د به ملک مال دولت به مالو او دالوریه خزوه به موکو چې وژن نو دا موسی عليه السلام او په بني اسرائيلو باندې حکومت هم پیغمبرو هم حکمران پیسې بدله راتلې نو موسی عليه السلام ها چې سړیو و نو بیا د خار په دروازه کې بارو غرضاو د شپې شپې چې زبس مونږ بدا داوی نه بچ بلکې په بل بداو نو یوک شي تیر سے دو نا تین شکار اومبه د دولت لاس ترایشی اومبه خزوالو او همه به په بل چا داوونه موسی علیہ السلام ته وای زمون ترز وی وجلې نا غرمهونه لدیت نیت وای دریکار ابوش ړې اوه چې باره ورځاو او بیا رااله د موسی علیہ السلام عدالت کې داوونه چې زمون ترسو چا وایلې چا وایلې په خامشک ډیر دې دی پلان کو باندې او مون نه دی وجه لري قسم کو قران کو دین دی وجه لري اختلاف راه الله پاک د دې خبره حل کوله لپاره مړې جم دې کو مړې جم دې شو هغه پخپل حالوي چې زما قاتل زما د تر زامن تر زامن د موسه عليه السلام معجزه اما ویلو سورې بقره غورت ته دې خصوصياتو کې دا چې درې واقعيات پکې دي چه مڑی دنیا که جمع دیشی نیو واقعا مخیطی رشوی دا کم زیوان وقبل بنی اسرائیل چه مڑشو اللہ دا موسی علیہ السلام با دوا دو جمع دی کرده و دویم ادا شوان نورم را روانی ویم واقع دا نی قتل و بس قاتل او معلوم شو پدی طریقه بان سوالی او دا ده چه اللہ پاک دا, دا, دا, دا دون او دک کې څو وړې کولای چې مړی جامد کې یو داغه په ذریعہ باندې قاتل خې برعراس به موسی السلام ته وਹੀ کړې وکړ نو دا هیڅ ووځي یو وجه داوا چې د دا بنی اسرائیل بنی اسرائیل ډېر صدیقو موسی علیه السلام ته خطر بیا دا وې داو سردا دته دا دا دا موسی ور دښمنی وا د پمږه الزام لګاو نو زکه په قاتل حلوي دنده موسی علیہ السلام معجزه ثابته شه دره مدا چې په دغه وقته وی روس د دایاتون نما لوی په دغه زمانہ کې څخلق د باس بعد الموت نه منکر شي و څخلقو ای د بارج وان نما نو الله دا کی څو د دې د پارکل ملې جام دې که چې دامه وي یقین شو ګر مرنه بعد بیا دغه دې جام دې الله را جام دې نو د باس بعد الموت عقیده م درسته شه دې د دی پارا د مری په ذرېبه باندې قاتل وغوس <تصفح> غره ویسقتلتم او قتلتم او چتا سو وجه نفسن او نفس نفسړه فدارتم نو تاسو مختلف شوه په جګړه کې شوه فيها په بار دد کې اددارتم مختلف کېدل او بلکې دی ته وې چې یوې په بل ورچ یوه بری په دا تا غو نه دا تا د قضی دي ته وي فدारात تاسو دا مختلف شوه په جګړه کې شوي په بارا د دینப்சکي يو وي تو بل وي تا دیوري کول دی, دی لعارز الکتمان مقصد دا و چې د دې مریدہ واقعیا پټ پات شي پته اونې لې خبره پټ پات شي کو الله والا مخرجن کاراکون کې او ما غسل ركن تم تک تمون چې تاسو پټاو پتاو خانو سنگ دا سو قاتل پټو الله ای زبې اخار کوم خنو څنګه قاتل خاراش فقلنا ورتو ای زربو هو و خید به بازه ها په بازه هي سيدادو دا ای معنا بل صدا زمائل دی کن. ایز ہو ها زمایید ذکر ای زربو هو به بازه ها نو پورتو کې بدای و خید په بازه ددی بس نه بازی خلکو چې دا غوا واقع او دا قتل واقع او ذکرې دا نو اذری بوو کدا مذکر ضمیر چاته راځي کړي دا سړی کنا نفس او دا ها ضمیر مؤنثي بر بقرې ترځي کړي بقرہ وخه دا, دا سړی په بازی سید دی غوا دا غوا لاله کړي دی سغواخه مخه سراواله په دې مړی وخه به جم دی شي همو وی چې ک چرته د مړی مخه شی یو یو نه خو مفتی شریف مولای او توجیهه کړی دا چې په دې آخر وخت کې به مړی شي نبی اجازه صحیح شو خو مونږ وایو دا خبره دا د موږ زړه څه وایي دا, دا واقعا جدا ده بلکل د دې زمانم جدا ده اثر په دلیل سره چې واقع جدا ده وګوره تاسو خیال لئ چې دا 12 شو روښه وې دا د سوره بقره نو از از از سرا مستقری واقع ته اشاره ای خیلم شاعتاو گو رئی طول دقا سیدا واقعی چی جدا کی گینو اس سرے جدا کی از اندری بنیس ریلو پا حالاتو کی ویز نجینا کم دو گره دا جدا واقعی ویز فرقنا بکم جدا زمانی واقعی دا ویز وعدنا موسیٰ اربعین لیلہ دا جدا زمانی دا ویز آتینا موسیٰ الكتاب دا جدا زمانی دا ویز قال موسیٰ لقومی جدا دا غسی رازا ورپسی ویز اس تسقا ویز یا موسا دا سی ازا ازا سرا ندلتو گو ریخا دا زبی دا بقر لچی راشی ستا ستا یاد کی ویز قال موسا لی قومی ناللہ یا مرکم انتظبو بقر اس سرے دا غوا, غوا واقعی جدا ہوئی لکن ن خدای قتل تراشی باحت تر آیاد کی ویز قتل تم نفسا دا از اشارتی ترشی دا جدا واقعی دا واقع جداوی نو پدوالو به از اس نو بلکه دا یو از دلانه بیناست وا نو دین ماری نی دا واقع جدا دا جدا زمانه نو سوال دا ده چیخه د از ربوه به بازه ها مطلب دا ذمیر چا ترا کو ها نو تا تاسو نه د قضیه کې نه وای رشتہ تاسو نه هو کې دا نو موانس سمعیشی کن اغیطا زمیر مذکر موانس دوار راجع کی نو دا نفس ته دوار راجع کی دیش نفس تا راجع که آوزاو گو را تسلیمو که شا تلاڑ شه خپلا قرآن نفس تا ها زمیر راجع کڑی دی آیت نمبر اٹالیس اٹالیس که وته يَوْمَ یو مله تهځ نفسونه ننفس ولا یباللو نه شفاتون وړ یبرو نه د من چاته را د نفس منظ دا چې کړی مع ندلته دغې وای ف نه اوسمانه دا شو دا په تووجي هو اوښ دا سړی به بعضې په بعضې دا بسن مي د دې سړي بازی سره والي بازي باندې هواه مثلا دا لاسینه راواله داسې اول سره راګړو کې راځه بس دبره چم دې شي په دې طریقه باندې او معجزه د پیغمبر دا ولی کاله دا غوخه د غا په غوخه باندې جمعې کولې شنو د موسی عليه السلام پرګړو لري نشي چې جمعې کولې کولی, کولی شي کنه او معجزه د پاره دریقه شي الله تو سګران خدای یو سوال لکه راవలې په کې د ترجمه بدل شوې اصل خبره دا ده چې دلته نقل نشته خبره په ویګه دی د پاره دلته نفق نقل نشته دلته ساهادیسو کې یلا ساهی کرامو نه پدې کې توجیه نقل نه دا نو چې نه خبره بیا چرته لاړې شي بیا عربیت ته لاړې شي نو خبره د عربیت شو نو عربیت کې هر محقق پله تحقیق کوي نو بس هغه د تحقیق دبل تحقیق او زمونږ حضرت سه دا تحقیق ذهن علي چې دا, دا وګوریدان انداز د دی واقع کزارې کومدارنګ یو هی الله الموتا یم دی کې الله مړي څنګه چې دې زم دې کدا سي قیامت کې مړي ی ويری کو مخيتا اوست آیاتي خپل دلایل د قدرت چې مړي به جم دی کې لا الکم دې د باره چې عقل نکار والے ثم قصد قلوبکم من بعد ازالک دا درې خباستونه د مشرانو تیر شو پینزر ڈاله ده کشارانو راروانی ده آیت نمبر پچتر خودل تا منس کے ده آیت نمبر چورتر کے ایلت بیانهی درستو پینزر ڈالو پیدا که د ده کشارانو که ده پینزر ڈالی پیدا شو دا غیده پاره لطو ایمخ که وجوه ایم. کشارانو که ده پینزر د دی وجه پیدا شو پکار کار خداوا چې د دې بیان واقعیاتو نه بعد د دې زړه نرم شوي وې خو زړه نرم نه شو بلکې ثم قسد سخت شو نه چې قلبي پیدا شو زړه تور شو سخت شو کلک شو نه چې کلک شو کشرانو کې پینځه پلیته ډلې پیدا شو دا قسوت قلبي روست د پینځه ډلو جوړې دو سبب او علت او وجع و ی قصد بیا سخت ش قلوب کوم زونه من بعد ازلک پس د واقعیاتونه فایده زونه کل حجارتي د کانه غونتی شو او شدق اشد او اشدق قسوا او په معنا د بل بلکه سخت د بلکه بل بل بل زیات پسخواری کې د د کانی نم زیات سخت شو کانی کې خو په عمله نرمښت الله وی د دې خلکو زونه د کانی نم زیات سختی پیدا شو کانی کې څنګه سختی نرمی دا یو ګوره مثال دی کانو کې نرمښت د دې کافرانو مشرکانو زدیانو د ژوند په نسبت کاني کې بیا م سلا را جوړيږي وای د دې زديانو په ژوند کې لار نه جوړي څنګه وای و ان بے شک منل حجاره ته باز د کانو نه لماغري يتفجر من هننهار چې جاری کیږي رواني کې د دې نه نهرو نا بازه غټه او کاني داسي چ هغه ماچې کنا نونهرونه تی روان شي څنګه تی رواني مخکمنو به پورو وای زیست ق موسی لقومی فقل نظر به عساك الحجر فنفجرت د موسی عليه السلام د غټه نه دولس چشمه نه رواني شي د نهروونکو اوسمو ګورای د کانی نه بری برا ملکن ترپتا SWAT کوې سان ترپتا سړی زی کنا غرب یو داغین او یو لوی لوې لختې او لوی افشار د وګور رواني د کانی نه روتې چشمه یې کنه د چشمه وي نه چشمه کانی کنه نه روتې کانه یې لوی سندونه رواني کده دا ستا صدا ابا سینچره کنا با سین سین دا با سین دا سچ ده د وګ چرته دي دا وب د دقه چشمه وګري او سدا ورودي دا پره پدې ورنوکي ورې ورې کیږي د چشمه وګدي دا ګلګټه نشرو شي دا سرازه کوې استانه داسي په سواد داسي راوځي نو ډټول غرونو وبو او دارن د دا چشمو وبو د تیرا غرزي کې د سپيني وبو دا, دا غديکه سيندونه چیچو نو وګړه کانو کې دا نر وې د کړه اوچې وبته روانې شي بازو کې دا وای نو به شکمنه ها بازي دې کانو لما غري یا شقو چیچینو فایخرجو منه الماء روزی د دینوبو ک دریاپ ته روان نشي نو لکه غونتی وبو خو ته روان شي بازه چشما سي نره غونتی اسی معمولې غون ن غون خلق ورته بیا کم د جوړه کې کې او بر چم کې وین نه او به ش نه بعضې دکانوونه لماغدي ی تو چې را من خشیت الله د الله د یاری نه او بعضې درابته روان نه نشی لگی وی ځ که نه نو په منځ بره نه را غړی په من ګټوړ غروو کې داې کې غ کې بروانې او بره نه بهکان ا را چې را به شي را بغړي نه به برسه سااروي نه به انسانې چې راشي لاندې دا من خشیت الله دا طول دا اللہ دا یرین کی نو پا کانی کی خشیت شتا کانا معلوم ادا شو چکانی جاندار دے گا بے جان دا قرآن پا تعریف کانی جاندار دے ٹک شو اصل کې د سینزانانو تعریف بانے بے جان دے او دا الله پا تعریف جاندار ولی اگوی تعریف دا جاندار سکای سائنس سوئی اب زائش نسل آو بڑوتی پا کی راجی کرن نو پدغه تعریف یقینا ابزائشنا سربکینشتن او زکه به جان ده خدا الله تعریف الله دا سی تعریف او کو چی دا کاڼي اوا حس مونته ماحوسیږي من خشیت الله نو پدغه تعریف بس چاندار ده کنه الله پنيس ها او بل قران کېش تا د غرونو د سجدو ذکر ده د اشيو د تسبيحات او ذکر ده د حيات ته وی کنه کن؟ اوبه کېشته ده ادا سي چې مونږه نه مونده محسوسی کینه خ الله یوې کانو کې درې قسمه کړي هغه دریابونه تروانه دل هغه لکه وب تروانه ده یا هغه چې لاندې راز غړېدل او دوه ټوټې کېدل وو انسان وایته د کړي نه سخت شوي د کړي نه برتوال دوه مطلبې دي یو مطلب یې دا دی دایته وای دایته د دعوته دا دین کار کا زانا د دیوډومبې کړي هونته دریاب جوړ شیا مو خاصنه خلق سیراب نش د سی دی دین خدمت د توحید او سنت او د قرانو خزه ک دغم نه شي کولې کنه نو کمس کم لگا خو لا خو ځان نه و سگه کمس کم خپل کور خپل محلو جوړت خلقو د الله دین او توحید سنت قران بیان حق ک دغم نشي کولې نو د دریم کې سمغون ته ځان کې خو څه تبدیلی راوړ بلا قضاء عمل خو درسک او یا د الله خشیت سره تعلق لري چې ده الله د یری نداسه شا چې د دستورونه اوخ او لکه کده دریاب روانی شي کنینو کم از کم سنم خو په دې سترو کې پیدا کنن ده الله د یری حدیث کی راځي کنن چې الله پاک تا دو قطره ډېرې محبوبی دی دو قطره یو اګه قطره د وینه چې د الله پلار کې ورزی دی. او دما قطره چې د الله د یری نه د سترګینه لاړ شي نتغسی قطره خو تیوباس او الله تخوخي نبی علی السلام یې که جړا نه درځي شکل ل جړا جوړاوي هرې سروم سره نه روي او چې کم سړي له جړا نه ورتل کنه ته دغه سره ښاره تورشي وي نه په بدا حالات دي کړی جړا نه سړي ولی اخرت تیر لري قبر یې لري مرګ یې لري نو ځونه ښاشي وي دي تورشي وي کلکشي وي نو د الله دایره نه ځان نه د سمندرو نه سمندر وبایو نو کم اس کم څه له نمی خو پیدا کړي او کوزا د غنينو کمس کم, کم. ياه بتمن خشيت الله الله ديره روز غړا الله ته غزان را تا تابیدار خو جوړشه خدي بني اسرائيلو کې سختی را له نه د دلي په کې رسو شو ام الله او نه د الله بغافلن خبر اما د غسنه تعملونه چې تاسو یې کوي تاسو چې څه کوي الله به خبر نه دی بلکه با خبر دی مطلب څه شو مطلب دا شو بني اسرائيلو کې شرانو کې بني اسرائيلو کې نغ قسوت قلبی داوی د دا پنزور دلو جوړېدو سبب جوړشو نو مونږ تاسو وایي مونږ تمه جوړونه مسخت پويګني دغه څه غلطي فرقې په پتا شي کیږي شي نو زه غصه مونږ کیم جوړې دا اوس وایو دلتم دي دی دین کې دیخل کو کیم جوړې نو ده الله دروستو دلو جوړېدو